Înger înainte, sătător al cetelor dreptilor, tu ești, Ioane Prorocule, că strălucind cu Dumnezeiască lumină, luminezi pe toți ei ce laudă Dumnezeiască pomenirea ta, și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, Bucură-te, cădere de peirea demonilor, Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, Bucură-te, lumina necuprinsă de ochii omenești, Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor. Bucură-te, că Tu ești păvățuitorul mântuirii. Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor. Bucură-te, datorul de bucurie al creștinilor. Bucură-te, pierzătorul blestemului pământilor. Bucură-te cel prin care se luminează făptura, Bucură-te cel prin care se gonește necazul, Bucură-te prea cinstite înainte, mergătorule, Aluminată vedenia ta, prorocule. Și noi strigăm că prea slăvitul tău chip cu nepricepută în străinare nouă se arată. Că atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului, ai strigat aleluia. Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor ce rugăciune cu cântare aducem ție așa? Bucură-te, luminătorul vedenie cele neobișnuite! Bucură-te, plinirea multă lumină! Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos! Bucură-te, al drepților lui Dumnezeu! Bucură-te, cunoștință fără de număr, Ce o dăruiești cântăreților tăi! Bucură-te, sănătate prea minunată, Împărțită credincioșilor, bucură-te minune, mult slăvită de înger. Bucură-te cel ce ești, rană mult chinuitoare demonilor. Bucură-te lumină mai strălucită decât soarele. Bucură-te zarea focului celui Dumnezeu. Bucurăte luminarea și dulceața credincioșilor! Bucură-te, povață și lumină orbilor! Bucură-te, prea cinstite, înainte, mergătorule! Bucură-te, Înainte, mergătorule! E, e, e, e, e. Putere din cerioane, prorocule, Dăruiește nouă celor ce le udăm în fricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și prea slăvită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu, Aliluia. Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor într un nevoi, Pentru aceia ca pe un apărător al credincioșilor și gravnic izbăvitor. Te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta, darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule de multe minuni, Bucură-te, Înțelepte, de poruncă nouă, Bucură-te, Fierbinte, Risipitor de vrăjmași, Bucură-te, Mângâietor al Firilor celor necăjite. Bucură-te, Că te rogi pentru noi către Dumnezeu, Bucură-te că Tu pe tiranul gonești de la noi. Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor. Bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate. Bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor. Bucură-te margaritarul cel luminat al lui Hristos. Bucură-te, Cel prin care se luminează lumea, Bucură-te, Cel prin care s-a gonit vicleșugul, Bucură-te, prea cinstite înainte, mergătorule! Buc Toate necazurile, slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea ta, cea purtătoare de lumină. Ținte, Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea Aleluia. Alleluia, Alleluia